Fyrra korintubréf, annar kabli. Þegar ég kom til ykkar syskinn og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, gerði ég það ekki með háflegri mælsku eða speki orðum. Þegar ég var með ykkur ásetti ég mér að hafa ekkert í huga annað en Jesu Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðal ykkar í veikleika, óta og mikilli angist. Orð mín og bóðun stuttust ekki við sannfærandi vísdómsorð. Ég treysti sönnun og krafti guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti guðs. Ég tala speki meðal hinn fullkomnu, þó ekki speki þessarar aldar eða höfðingja þessarar aldar sem eiga líða undir lók, heldur tala ég leynda speki guðs sem hulinn hefur verið en Guð hefur frá eilíð fyrir hugað okkur til dýrðarsinnar. Engin af höfðingum þessa heims þekkti hana. Hefðu þeir þekktana hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, það allt hefur Guð fyrir búið þeim ér elska En Guð hefur látið anda sinn openbera okkur hans því að andinn rannsakar allt jafvel djúpin í Guði Hver veit hvað í manninum býr nema andi mannsins sem í honum er Eins veit engin hvað í Guði býr nema andi Guðs En við höfum ekki hlotið anda heimsins heldur andan sem er frá gvuði til þess að viðskulum vita hvað gvuð hefur gefið okkur. En það segjum við að ekki með orðum sem manlegur vístómur kennir heldur með orðum sem andi gvuðs kennir og útlistum andleg efni á andlegan hátt. Jarðbundin maður hafnar því sem andi gvuðs boðar, honum er það heimska. Hann getur ekki skilið það af því að andin veitir skilningin. En sá sem hefur andan dæmir um allt en enginn getur dæmt um hann. Því hver hefur þekkt huga drottins að hann geti frættan. En við höfum huga Kristts.